Irungo herri epaiketaren erabakia argia izan da, Espainiar Estatu Imperialista errudona da, onela zuten larun bat hontan herri epaiketan parte hartu zuten erritarrak. Gaudena ikusita, pentsatzen aldugu Espainiar Imperioa epaizeko zirungo herriak pentsatzen duena. Buenor, eskinetatik badaude batzuk, kidatxa ondia daukatena oinetan. Nik ez zitu zapata guztiak endutak ikusten guaidikan. Baina... A ber, eh. a ber, a ber, a ber... Buenor... Espanya Herriak zer dira? Estatu eginpeializta espainola errudun dela! Errudun no, no, da! Beraz, irunbo herriak bere paia bota du. Herriak libre dinamikak egun osoko egitarua prestatu zuen. Egunaren balora eskatu genion, Herriak libre dinamikako kidea den xufiti. Horlatxe da, bai, azkenan iritsi daguna, urriak iru, eta, bueno, ba, esamezala, mabitan, hor ginen, dana prest. E, konzentrazio bat egin dugu eh hurbile vuelta a Sevilla jenda entratu zeuden certa certa lagindoa zen akusazioak e, furgoneta bis megafoniatik bota ditugu ez dut berri repikatuko abiarako genozidioa Sahara OTAN eta Estatus Espainoa estatuen kartzela bezala eta gero ja ba etorri dira e, antzinako legediko ar, legediak harbasoena pues, e, ordezkatzen zuten bi, bi emakume jakintzuak eta beraiekin bat Bai paia egita lortu dugu hortaz genuen ere bai estatu espainol imperialista, bere tricornio, bere gurutze, e, bere enpresa patrocinadore, bai Berrola Endesa, eh Bueno, eta beste askoak eta eta hori izan da. Orduan beraiek pizka giduatu gaituzte emakoen jakintzu hauek, bere antzinako praktikekin bat e, bat eginez eta pues errim movementuko ordeskaies igo dira bereko akusazioa botatzera. Ba sortuko sortu egoerakunde politiko kideak igo dira ba estatu espainol Imperialista akusatzera ba Euskal Herri ukatzen delalako, e, gazte Gasteko komunistaeko kideak ere igo dira ba saharako egoera egoeraren inguruan basalaketare luzatzeko, eduki du sorta ere bai, ba gureki nadak eh igo da bera abiaialakoa da eta ba gutun bat jaso dugu eh e, Farabundo Marti fronteko azuzen zuzenean ba, pues, egoera honeri espreskidatzia eta beraiek ere igo dira ba abiaialako eh eta la uarnik nola es ba, estatu espainola bera pues, e, E, Erriesberrien kartzela bezala ulertzen dugulako, ba ikasabertzalak eta eta, eta Arnaiz Gasterakundekok hilak igo dira, ba salaketa hori egitera. Eta ja guztiak entzun ditugunean, ba, bertan ginen pertsonok, ba galdetu digute, ikusten genuen Estado Espainola, pues errudun zenes, krimen horiena, eta ba, herri guztiak zapatila ltsadu berezkuetan eta eta baieskoa, baieskoa ondore estatutu dugu Estatu Espainola imperialista, errudunadela, eh bai e, akusazio hiena eta arabaki dugu ba gelditu zeiten dogun Estatu Espainolarekin eta Eta, bueno, eh, eh, jakintxuek esan digute ba, gordein bar dugula, eh, Estatu español imperialista, emendaukagu gordeta, eta horriak hamabian, iruñan, ja juizio definitibu egingo diogu Eta, bueno, ba, lusatzen dugu de jaldiare bai, e denak bertaratzelara, seguelako jai delako, iruñan. Bai, ba, eskualdeko sententzia esautu ondoren, e, ipatu behar nizun edo galdetu behar nizun hori, hurrengo urratxe izango dela, ianena hamabian, e, ba, iruñan, ez da? Hori da, esan duan bezala, guk hemen irunen du baina Euskal Herriko txoko ezberdinetan eginda, eta gorazi nahi dutere bai, ba, dibiez, Buenos Airesen, atzo egintzela, juizioetiko arabezat espainolari, oda mundu mundu zehar egiten ari direla, eta mundu mailakoa e, irunian izango dela urriak amagian. Bai, horre elkartuko gara, bakusazio guztiak, Euskal Herriko eta mundukoak irunian, ba, ja, e, sententzia definitibu ateratzeko. Eta, pues, da egiten dugu jendea, bagoizetik arabertaratzera, hemen e, irunen Autobus Autobuserren da jarri dugu, e, ba, denak elkarrekin joateko eta eta hori, sententziaz aparte gero egitarago oso paro dago montatua, Batson sistemen joko du, eh glaukomako abeslariarekin batera, sonidora metrailla, radiofuere gongo da, beraz egitarago egitaragoaparte egongo da urriak 12 eta eta bueno, gonbita egiten diogu jendari. Hurrengo hitzordua ilaren amabian an izango da. Bertan Euskal Herrian eta nazioartean diren herria epaiketan sententziak entzun Eta azken erabakia hartuko dute. Irundeik autobozak kantolatuak daude, iruñara joateko izen emaiteak irungo asia kultura elkartean.